Капітан, що очікував на опір або сльози, мав тепер зібратися з думками. Ви вважаєте радянський устрій антинародним? Від вас уперше чую. Висловлювали недовіру до влади? Ні. З кимсь обговорювали свої думки? Ні. Висловлювалися проти революційної поезії, ставили під сумнів авторитет великого Леніна? Ні. Чи збиралися емігрукувати «За кордон?» «Ні». «А навіщо вивчали іноземні мови?» Щиро здивувався капітан. З дитинства привчили в родині. «До речі, про ваших родичів. Чи не зв'язувалися ви з будь-ким, не отримували від них повідомлень?» «Ні». «Мені ні з ким зв'язуватися». «Це єдина причина?» «Ні». «Так, я не знаю, що сказати. Ніколи не замислювалася». Слідчі підпер рукою обличчя та постукав пальцями по щуці. «Я бачу, ви не бажаєте нам допомагати». «Чому?» «Неправильно відповідаєш», – зненацька вибухнув офіцер. «А як треба відповідати?» – залишилася спокійною Діана. «Зізнайся, і все залишиться у минулому. Навіщо сперечатися? Невже мало того, що з чоловіком зробила? Про доньку подумала б?» Гланевська не одразу зрозуміла, що саме капітан має на увазі. А що я зробила з чоловіком? Вона навіть забула, хто тут має запитувати. Ти життя його покалічила, поставила хрест на всьому. А він був таким перспективним. Будеш опиратися, заберемо його, доньку здамо в дитбудинок і казочці кінець. А якщо візьмеш усе на себе, залишиш сім'ю у спокої, смакуючи кожне слово, відповів офіцер. Як це низько, це вже шантаж на дізнання. Що ж поробиш? З вовками, як кажуть, жити. Полковник Мітін відверто нудьгував. Роботи не було ніякої. Він подзвонив. «Ланевсько сюди номер 202», – наказав конвоїру. «Треба закінчувати цю справу. Ще трохи і не дочекається контора вироку. Вийде, що дарма їла державний хліб». Краще хай попрацює на свіжому повітрі. Якщо повернеться, стане новою людиною, загартованою і пристосованішою до життя. Внутрішній голос підказував Мітіну, що з її здоров'ям не треба багато років давати. Вистачить і п'яти. Перша зима на лісоповалі виконає вирок сама. Коли полковник побачив Діану на порозі кабінету, одразу і не впізнав. Три тижні ув'язнення – Додали їй років десять. Природне відчуття не зрадило його. Ув'язнена номер 202, готова до винесення вироку. «Сідайте, громадянку Ланевська!» Діана сіла. Вона вже нічого не чекала і нікого не боялася. «Я зараз займаюся не своєю справою», і тільки дружні почуття до твого чоловіка змушують мене особисто повідомити тебе про результати засідання особливої наради. Дякую, що не затримали мене надовго, тут затісно, хочу на свіже повітря, в ліс по гриби. Дошкульно засміялася Діана. Це добре, що ти в такому гуморі, підхопив полковник. Будеш сумлінно працювати, можуть достроково звільнити. Мітін поклав перед нею папір з текстом. Вона підписала майже не дивлячись і відсунула аркушик. «Що таке?» – не зрозумів полковник. «Ти не поцікавишся, скільки тобі дали років?» «Я бачу. П'ять у таборах і три у вигнанні. А за що? Ти теж бачиш?» «Мені все одно. Тут може бути написано будь-що», – спокійно пояснила Діана. Але ти підеш разом із злодіями, повіями та вбивцями, спробував налякати її мітін. Діана закинула ногу за ногу і сілася зручніше. Не треба, товаришу полковник, я не боюся. У вас тут непогана школа життя. Полковник хотів побачити хоч щось в її очах жах, лють, розгубленість, але там був лише безтурботний спокій. Тоді він натиснув на завжди слабке місце. «Може щось переказати чоловікові? Чи може хочеш щось дізнатися про доньку?» – вкрадливо запитав Мітін. «Ні, від вас мені нічого не треба. Дякую. Вважаю, ви і так зробили все для мене можливе. Більше не треба. Я і так ніколи цього не забуду». Не змінюючись в обличчі, промовила Діана. «Ну що ти?» – підігрівав її полковник. Я для тебе міг би влаштувати побачення. Ні, дякую. Ти ненавидиш його? Ні, я люблю його. І вас також.